نیو رسول ولیدین کو باو لتاو انده دا ار چې وکي به څنګه څه خبر یوتی زنوي نه خبر یوتی کنه دا واعلم اورغله دا واعلم دا توایا واعلم چېم دا پهلۍ حرف ده پهلۍ دا پهل په دې بارو چې مان کوم کوم ما دې او امره حاضر تا کوم چې غواړو دا امر ده بیا دمه په څنډه داک چې دا دا امر مجارا 2000 کیپلی پانی د کوم بحث ناراضی عالم یعلمون بیا په بحث عالم یعلمو کوم دغه ته انا علم علما علم ایلم اوراد دا چېونکی زنه او ځیناروستا په هدف کیږي چې کی کی چه ری ماده د کی چه دا سبحان الله عالم یعلم عالم عالم یعلم د کی چه دا ماده دا مې تدامو په ننبه له به شي په کیږي نو افتام افتام افتام د کی چه دا لکه دا افسثم کې د اتی څه وافي چې یو بیا دا یا له مو په وزن د چا سره دی په وزن د ی په اړه سره دا قانون فکر کېدل کېدل نه کوم قانون وکړي عليو خامدا وسليوال قانون دی دا افسثم کې علامه و راغنو دا څه څه قانون دا چې اخر کې د وقف د ودې نه کیږي نن عربي دې ماضي کارته ان کې ماضي عالم او مضارع يعلم يعلم لا في هديه او تصريغ له انما غنمتم راتوې شنواره دا غنمتم چې د ماضي د مضارع د امر دا د ماضي صفت دا ماضي تاسو څنګه باندې د ماضي صفت سره سلام کوم راغله کنه موږ چې کوم چې په ما کوم راځي نو دا د چا ولا چې یا دا چې دا قنیمت ستاته ده معلومه دا کده ده دا ماځی ده دا داو ده داونو زکر حاضر ده بیا دا وته دا د زمو زکر حاضر شو بیا دا معلومه دا کده مجول ده معلومه ده ځکه معلومه شو بیا و چې تاسو څنګه کیدا دا وڅیډه نه پات کی شي دا د مسجدونه ده کده ده موږ یې راو مو کولی مسجدو مجارات موږ څنګه معلومو اول مازی اول چې دی تا او که مازی اوله شي کنه او بلکې د مازی چی شوي نور چې دی کنه تاسو نه او د الان دی چیږي نو دا زعماير به څنګه چی کو لری به کو کترې هر په پاتې شي مجرره او کترې پاتې شنو نو دا تلری کدا غانیم څوم چې دا څوم چې تلری کڅه به ورته غنیمه نو څو وربه په پاتې دی نو دا د څمځې دندا کده مجرره دا د مجرراتونه ودکه مجادله کې د څوک بابونه راځي؟ څاک بابونه کې دا کوم باب نه ده؟ باب ثاني ده. سمیعۍ سمعونه ده. وځاوہ کړي چې ماتا چی شه ده. د انیمه ماده ده. اپ کا څنګه کیدا شي کېږي؟ هغه دا کوم باب چې معلومه کوله باب کې ووایي اډام معلومات چې د دې همسر کې چې ده هغه مون نه پاتې شوناس نو دا فاب د سمعۍ سمعۍ ده. ذغانیم کوم پشانتہ سمعتوں کی څه ده؟ زاته میثم د تا کار ز. سمعتوں سره ده. تا ما ده کی څه ده؟ غانیم اعترف تام کیدا کی څه و کی؟ دا او دا په لږه د تا راضی فاعل دا ګټ دلته په دې کې دا. تر دې موندې څنګه را دي؟ اوس منګه دې د پاردې کوچې داولې چېږي نو څه کما نه راځي؟ نه. بیا دا کا کوټو چې پته باندې. دا هغه به څو لوقاط. چیرې راغی چې دې ما دې کوم څه بولو؟ لوقاط. یو خبره ده که؟ اوس دې مزاری دی او سدا زان و غانی ما. غانی ما و دیو سر و سولی که خان غانیمات حاصل کرده او یو سر یاری بیدیکیم کرتو مو گروه خان دیکی بای مونگا سنگا گروه زسن. بابم دیکی منتخی وارا دلتا اول حرکتو گروه اول غینوالا تا که را که را که با بکی گروه او دا دلتا داغا ده غینوالا را را که بیا با غین پسی نون را کلی کنا والا باورده دامین, دا دامین دا اما دا. ادم ته چې وی؟ ما نن به څنګه؟ 아이 نو او په لیکله دې یا غنیمت مشو یا غون مشو مو مخت حاصل کرنا کیږي یو شې کیږي او دا غنیمت معلوم کیږي څه یې شوی دی مو په حاصل شوی دی غنیمت حاصل کرنا په معنا دا څه ده دی yeah. غنیمت حاصلولو سره اوس مونږه معنا مزید ذکر کینم زه نو اگر ترڅو تر هغه کار و یا شو یا بکیږي کنه او په دې په بندره مخه چې مونږه چې دا غرباندو مونږه معنا غرل حاصل کړو یو څه او غنیمت حاصل کړو او غنیمت حاصل کړو ها وړي په داسې سره دموخه او او او تا یو شری غنیمت غنیمت حاصل کړو تا یو شری غنیمت کومه غنیمت حاصل کړو تاسو غنیمت کوم غانیمات حاصل کرده؟ تاسو دیر شروع تسو دا, دا ترجیم از غانیمتون غانیمت به حاصل که تاسو دیر شروع نو ده؟ غلط ده غلط ده خوشی کده ولی شیخه ده موازی ده ترجمه هم ده چه او گره؟ ده علا که ده والا او شوش و سیگی برو رسوم رسیگی رو باسم گه غانیمات یقنی بوش ده موزاری ده موازی غانیمون غانیمان مغلوم و مغلومان مغلومون مغلومت مغلومتانی لم یغنم لم یغنم دارا توجده لم والا لن والا ناکول کردان نو وطباستی کوا فاننا لله والی رسول وی ذرقرد و والی ان کون تم چی شرع قلی دے وطباستی آمن دا تو وید دا کا تعلیم دا مریت نید دا کا تعلیم دا زجولاتا کب چپا کناس ستا دا دنو کشیرع میر عبدالباسک ع دن دین خفادویستو ما نبیحی پکتا نم نکاید دعا بگل پاسکتن، دعا تووید دعا شکره دعا دا دغا آمن شو دعا کم شیخه دا مازی دا مزاری دا امر مازی شیخه دا من گوئی تا سنگو پیزندر در مازی شیخه دا من گو سووید که نا دا کمی شیخه پاکر که تا کما کم دا شیخه را چنان دا چا شیخه دغه د تشه راغلی ده مدته دا مو ته زندل چې را ده د تشه غلا ماځي دا موږ چې دا په ماځي کې کومه چې غلا وایم په خپل نباډه کې دا په ماځي کې کومه چې غلا ها جامو ذکر لو خاطر دا چې موږ په دا په څنکه چې دا معلومه ده کدام مشکل ده معلومه ده معلومه دې چې ځنکابل کې دي چې د پنځه سپکاته شوې او مزدوری پر کې چې د پنځه سپکاته دا هم معلومه ده بیا دا وایي چې اوبتخسان کې دا با د دې چې مزدور کوم چې شاکسان کې دې موږ وشو اول چېږي ته که مازي اوله چې غا نه نورې نو زمائر به دې دې تلور پاتی سو نو دا به د کدری او روپا پکی پاتی سو نو چیسے بای باید بستو وردی دا مجیدو نه دا دا چانه دا والے مجید کچو روپا پاتی کنی تلور او روپا پاتی سو آمانا یو حمزه دا بالالف دیکھا بالمین دے بالچی شرے لن دی شلور روپا پکی پاتی سو یا دا چې دا څلور مګې دې نه مضیږي دوه پار څو په 13 مګې دې نه مضیږي هم دا وسلام وو چی چیرې نو دا په دې څنګه ده؟ آ بیا دا بابه فال کې دوی څنګه چې غدا مثلا دوی په بابه فال کې دوی په شان څنګه راغلي دا که دي همته همثل دا اکرما ګردانوکا اکرما اکرما کرمو اکرمتا اکرمتا یوه د امن په پرشنت چېغه پاکراما کی کوم یو ده اکرم څو نو دا په مثله د چا سره ده اکرم د سره ده دا د ماده دې کې به ماده مونږ چې چکو اول به علامات لري ماده چې خپل خصام به مونږه ماده راو ماده به څنګه راو وغو علامات علامات لري کاه آمانه کې داول همزه نه د چا ده دا به په حل دم لري او دا ټول په چې دا لري کلی چې و پات دا خپل محمود جو پاوات وزن د تاسو را دي امنته و ده افغان چې سره کاله قوم چې موږ وایې کنه نو دا په دې کې د شواله فائدې کېږي او ما هم ځنه علا عبدنا يوم الفرقان واذكرت اليم ما موجود ومزارع کردان نه په دون ډيري شييره او په شيخ په لبت حیران شي اوس آبا نه چې شو مانای څه معنا ایمان راوړا ها ایمان راوړا ابو آ وړي څړتاي او څړي ایمان راوړې وما انزلنا شاتتوه انزلنا دا څه غلا ما دې تاسو کې څنګه باندې نا زمي فکر نا زمي فکر غلي دې ما دې غلا ما دې کې به کوم څه غلا هغه جامو دا, دا, دا. غلې معلومه ده کدام ده معنا معلومه دا. مذیدنه کوم ګرادو نه چې روان درنه ګرادو نه مذراتو مذید به موږ څنګه پیژنو؟ ایا خو به ول سيږي تا ګور کاوه ول سيغنو؟ یواز لاندې څو دي. 11 څدا لاندې څوونه په زمایته دي کوه، دغه له صفهونه څه دغه څنګه نه کوم بابه علامه په کیچې کې د بابه په ځای کې ها ماده د کیچې کې څه نه وسته و څه دا یو چې بیا موږ نه پاتې شو دا ووځم د تاسو سره د اکرمه انځل نه په ودان دا په نه هغه شي دي پښتنه نه پښتنه دا په حکومت کې روان دي اکرم نارځه نه او بیا د دې چې خاله قانون د دې سره څنګه دی نه دی کول یو مال فرقان یو متخلجمانی والله ولا شي دا چې څه دې کوم دي دا زموږ اه اه وي سنتفز ايه بلديغه تاسو نه دا مدينه د ساکولس دا ما دا ماځي کومه بیا مدينه کومه مضیده کدا کوم شي غدا؟ له کوم باب نه باب تفااعل علامت چی ده؟ اه، شیله تفااعل، مادة کی چی ده؟ اه، مادة، واحد ده. اطفال څنګه دې شي واکې؟ مثال یو وی، دا مثال د دې چی چی ده؟ دا، دا. څنګه رب تمر جو تفااعل کوم را دي؟ نو دا څنګه په دې اده نو شو؟ قانون ته کې لګیږي لري؟ مې دا به، لا خپل دا تاو ایدا برحانونی. لحظت صلاح کن دا کما شیخه دا؟ مازی شیخه دا. تا سوخی زنده از سیداد من. هم را ایدای. بیتاد معلومه دا کما دا مازی بکم شیخه دا؟ دا جمعه. دا جمعه؟ جمع مزکر بخاطب دا. مزید اون اکا مجرد اوند. مزید اوند. مجرد اوند. تا اول وقت او گورد که توقعی خبره ما خواهد. تا مجیدونه ولی در تون که لوری کنو چیه و بعدی دا با چلور هروپا چې چیچه دا ایخ تا لفا یا همزا دا یا خا دا یا سا دا یا لانده برا چیچه دا؟, دا. دا؟ مجیدونه شوان یا مجیدون که تون باب نرن؟ تا صورتی زنده باب نرن تا را اغلی و روز تا فقال لمن علامات باب اختیار د زیادت د تاسو څنګه؟ او اختلاف یختلفو نه ولا یاتهول چې خدامچه دا باب اختیار کی تاسو څنګه څنګه کوم یو دا څنګه دکادو دا اختلاف اختلاف ماده د کی ڣالعمده بابیفیا Bond دام لرف او؟ دون دزامید ڣالعم لرف چشی وپاد اس ڣ ¿یسونسخم؟ Et Galpav V��am SPFA روزن بچار جرا شیر؟ commissioned 0.000 و٪ نوf اختلاف سل دا خلاف ماديد دی اختلاف he偲ر حزید ای؟ نو خمانا؟ إختلاف اختلاف کرل اختلاف کرل واقو اختلاف کرل اگو پتو اختلاف سل شن یا تاسو غوښتل دایچا ولاکې لیاقت دی لیاقت یل له خدا ته صدا وکوي دا څو وای یا په دې کې ولاتوه څمنات څو فاته هغه څو یا څه توه نسته کا اګه نم دی چې څنګه له دې راځم دا په مازي د مضاربه مازي دا مازي په کده یا قضې کې واحد مذکر غائب و د چې په څنګه دا ماجېدون و ماجېدون د مجرادو نه مجرادو نه تاسو چې ماجې دې څه راځي یا قضا یا دې چې هغه د مجرادو نه مجرادو په سبب نه په بازار وګورا شوابی نو د باپو څنګه راځی څنګه چې ما ته دي کی څه ما دا خاصه ما ته څه او مازی اول دې. نا مازه د چيکو علامه ته هدف دي. چي چيکو؟ دا د مضارع ها؟ دا نو. دا په ورځم د تا بايشوا ياهلكه من هلكه لا فيلم زاري لا فيلم زاري كي راكم دايخه به ديگه مامو سلامتت اون گورا نيست نه اون باقيه ها اين دو با اون يي 60... من بيتن يا نه ماشيه خردم تا معمول متعرض استي وادو ديارش يا تا مازيدون دا کنسيرا پریدا څنګه د هغه وهه مضارع دا مضارع کیدا معلومه راکومښته دا معلومه ده یاته او اسی وې. بیا بڅې څه ولا؟ یو څه. ها؟ څه؟ څه؟ څه؟ هم څه ته دا او نو څه؟ او ووزن دې کې دی. دا قائدو وګل کړه. دا اشرف کېدان نه چې په داخله شي دې تي چې اور څه ده؟ او یار به راکاړه دا ذیک او دا د احر او یاحه ک ک دا مرجو یاحه لیکه نه جو چر ده ی علامتو فاریته دا حرکت راغ مخالفه مشاککو ک یل ويحيى بس نه کنا هو علی د ختم د کوبر ی یحیى بغشاله د تلکم زینب یحیى ده دا فیل کی کم مزاری دا نا مازید و مزاری دا مرده مزاری که بیا کم معلومه ده که موجوده معلومه چایتا بای؟ خوشی فرید بای فیل نسبت و فیل فائل تا سوئی بیا داو چه مزیدون دا که مجردونه مجردونه نا او صحیح خبره اوکا مجردونه دا واله ما دې دي هایه نږدې تاسو څنګه کې شه واسې نه تاسو ردا دا اڅکانتو مازمه و دې را دې کې کوم باب نه ده او د 30 زر د ټلیفون باب نه څنګه بابونه یې څنګه بابونه کې باب ده چې شه نو څنګه کوم باب باب وا څنګه څنګه د دې باب ده او حیا یا حیا یا تاسو څنګه دلته راځئ د پښتو کوم لافې دی مفروض او یحییٰ پن تا دا پوزم د چاتره پاړو په دې ګانو په څه فائدو قانون ولا خبرې او یحییٰ به ونه لا یوری ته هووند دا یوری ته د دا یوری که نشه چې غره لږه دا د دې خبره یوری که دا څه <Pnikafini> <pikram renowned> ها؟ نعم في المزارك ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ نعم نعم نعم نعم نعم واحد مذكره؟ نعم نعم هل معلومة لكو مجهولة؟ نعم نعم نعم نعم معلوم ها که مجولا مجولا اکی محلول داخل مقصوی دی که محلول داخل چی چه نه مقصود نه نده و جینتا معلوم آده در ناو تخسام چی چی چه نه ناو نکیه نوری مجرائن نگیه مجرائن نگیه ناو نوری او تخسام چی چه وقتی نا حباب خوبه مغلوم خباب دی چی چه نه بابي پان له دي ارایوري مسجدو څخه مجرا دونه کوي بابي پان نو تاسو څنګه د چېوا خيږي راایه راایه راایه راایه دا لږې کافه دا لږې کا په موندا دا په فود لا پېښې د چېلا پېښې نو مونږه نو راایه رونه ده راایه ده راا یا دا تاسو څنګه چې واخې کیږي یا دا پویا یا اې په کښې ته کوم چې غدا؟ څنګه زړه ته کوم چې غدا؟ دابل کوشتان ولاتو اتنا زړه ته. ما دې تاسو پیږندل. تاسو هیڅ نو پیږندل؟ څنګه ما بیا ما دې کوم چې غدا؟ معلومه چې غدا کوم چې غدا. وحده ته نه دمر کوم یو نه. جما جما کوم دا. موږ ما دې کله بابا ها ها ما سره تفاود والا باب نده یاد اكداواتی ماده دی که تشکه ده اه؟ ازید کی نادعا ماده دی که تنازع چونکی تا ماده سنگره بازید اه؟ یو یو رکوا تا علامت ما بی تفاود دیدام دریکا دالی پا مالامت شنره ما بی تفاود دیدام دریکا بل کی ومو علامې باید له دا د